Sada, pošto smo dotakli temu brak hoću da vam kažem da budete izuzetno oprezni. I oni koji se duže druže sa mnom znaju da ja na tome insistiram uvijek. Nemojte dozvoliti. Prvo, nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira koristjeći vjeru. Da vas obmane koristjeći vjeru. Šta to znači? Takvaluk je takvaluk. Ali prilikom sklapanja brak, budite krajni oprezni i ispoštujte sve ono što se iziskuje od vas. Nemojte, nemojte, ponavljam vam, iz dana u dan, na desetinami potvrda dolazi poigravanja ljudi sa brakom. Uvijek sam govorio i to svi mogu posvjedočiti ovdje, čak oni koji sam možda vjenčali na njihovim vjenčanjima bio, a ima i ovdje možda 10-15 nikada mimo procedure koja je šerijatom predviđena. Ovdje u Bosni je predviđena, mora se opštinski vjenčati, neko iza tog braka mora stati i onda dođeš i šerijatski se vjenčaš da se prouči dolo. Ne igrajte se. Srce mi se cijepa kad vidim kako ljudi koji možda dođu na koljenima i slušaju predavanja iz hadisa Resulullah zloupotrebljavaju naivnost pojedinih ljudi i njihovo lijepo mišljenje zato što je on jedan od onih koji dolazi u čan. Ne Nemojte to da dozvolimo sebi da radi. Udaljujemo ljude od vjere na taj način. Vrlo teške se situacije dešava. Da ljudi obmanjuju. Onaj koji ima iskrenu namjeru i ona koja ima iskrenu namjeru neka je realizira na onaj način na koji će to uistinu biti brak. Nema poigravanja sa brakom. Ko vam kaže možete brat vjenčar, nije problem, jač to. On vas slaže i obmanjuje jer malo malo svaki drugi treći dan dolazi telefonski poziv kaže udala sa uda srce se kidao ljudi to su ljudi koji su pod jangija i hajde zna jeli li nije. ni hajde zna o ženi josef a ima suprugu s kojom je još uvijek u braku ko ima djecu dvoje troje djece ima nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wa sallam, el mu'minu kei sun fatin, vjernik je oštro uman i prlicljiv. Nemojte dozvoljiti da to neko radi. Posebno da zlopotrebljava vjeru. Posebno da zlopotrebljava vjeru. Jedan od najvećih gneha je da nekoga obmanješ koristijeći Allaha, pegambera isla. Ljudi, obmanješ novce, pokaže se da si imučan na nisi. Obmanješ fizičkom nepotom. To je tvoja stvar. Allahom si obmanuo i obmanula. To se nije I to nije pitanje Edeba. To je pitanje Farza. To je pitanje Harama. Jer je fars ispoštovat ono što Allah traži da se ispoštuju. Jer je Haram udar na čas bilo koga. Posebno na čas tonih osoba koji su u braku. Čuvajte svoje brako. Moj vam je savjet. Čuvajte svoje brako. Tako što ćete moliti Allaha dragog da vam dadnije da volite svoga brašnog druga. Ako niste oženjeni i udati, dajte da vam Molta Allaha da vam dadnije osobu koja će ispuniti vaše srce tako što ćete zajedno voliti stvoriteli. Inače, imamo problem. Glavna karika za budućnost bošnjaka muslimana i bošnjakinja muslimanki jeste brak. Ako se sa brakom budemo neozbino odnos onda imamo veliki problem. Molite zaista Allaha, teška iskušenja su pred nama, posebno zbog onih koji su sebi uzjeli pravo da potpisuju u ime šarijata i u ime stvorena. To se ne smije čovjek igrati. Ja ne mogu. Suza jednoga djeteta, vjerujem možda će biti teža od svakog mog namaza kojeg sam klen. Suza jednoga djeteta, jedan mazlom, zar nije Boži poslanik, s.a.v. rekao, do ova mazluma se ne odbija. Nemojte dozvoliti, Molta Allah, da budete mazlumi bolje nego da budete zalim. Da budete mazlumi bolje nego da budete zalim. Čuvajmo se toga. Nažalost, nažalost nedovoljno, nedovoljno mi koji govorimo ljudima, nedovoljno ovu temu potenciram. Molim vas, obratite pažnju, nemojte da dozvolimo da se to dešava, pogotovo nama koji alhamdulillah Allah nas počastio, dođemo, poslušamo hadis Rasulullah, ukrasimo se nekim nekim sadržajem u životu, pa kažu ljudi gledaj on je On je redovan na namazima, on ide na predavanje, on se druži sa ulemom. Nemojte da dozvoli, nemojte da mi obmanjujemo ljudi. To bi isto bilo kao da bi ja govorio, zbog čega, da bi sticao materijalnu korist od ljudi. Ja ne bi nikada ovdje više predostao. Onaj ko govori ljudima o islamu, mora tražiti ima Allahovo zadovoljstvo. Onaj ko se obrazuje i ko uči o islamu, ne smije obmanjivati ljudi. Ne smije sebi dozvoli. Gospodar čega ga pitati, zar si preko mene ljuda obmanjivu? Ja molim, drago Bogat, nam pomogni da ovo razumijemo. I širite ovo. Nemojte dozvoliti da se institucija braka narušava. Alhamdulillah, mi imamo svoju islamsku zajednicu. Islamska zajednica u interesu zaštite i braka, i porodice, i djece. Kazala, brak mora biti registrovan u sudu. Nemojte da to narušavate. Nemojte, molim vas. I nemojte govoriti. Onaj ko vam kaže suprotno od toga, nek vam donese argument. U vrijeme Hazreti pejgambera, pejgamber je stojao iza braka i muslimanska država. U vrijeme Abu Bekra, Abu Bekra, u vrijeme Osmana, Osman, u vrijeme Alije, Omera, Emelija, Abasija, Osmanlija. Neko je stojao iza braka. Ko će danas stati za prava žene ili muškarca, svejedno. Kad muškarac kaže, stotine hiljada maraka sam potrošio, a ona je mene prevaro. Ko će stati za to? Ko će stati za to? brake je vrlo i nemojte da dozvolimo da ljudi tumačujući vjeru dovode dječicu u situaciju da imaju oca, imaju maj, pa nemaju ni oca, nemaju maj.